Salmul 283, cununa Sfântului Proroc Moise. Bucură-te, Prorocule Moise, fiindcă prin semnul crucii Marea Roșie ai despicat și carea prin Domnul Isus Hristos ai arătat. Bucură-te, Sfinte Prorocule Moise, fiindcă pe muntele Sinai, în fața lui Dumnezeu, ca un înger ai stat. Bucură-te, Sfinte Prorocule Moise, fiindcă tablele legii, în fața ta, cu degetul în piatră, Domnul le-a scris și ție ți le-a dat. Bucură-te, Sfinte Prorocule Moise, fiindcă prin pustiu stâlpul de foc al Îngerului Lui Dumnezeu, cum să trecem prin lumea nealuminat. Bucură-te, Sfinte Prorocule Moise, fiindcă pâinea din cer, Dumnezeu ți-a covărât și în ea pe Domnul Isus Hristos l-a anunțat. Bucură-te, proorocul Prorocule Moise, fiindcă apa din stâncă, ca din coasta Domnului Isus, cu toiagul, ca o suliță să curgă, ai lăsat. Bucură-te, Sfinte Prorocule se fiindcă țara ca Domnul ți-a dăruit când te-a binecuvântat. bucură sfinte Sfinte Prorocule să fiindcă poporului evreu, un destin de mântuire prin Domnul Iisus Hristos, ai anunțat. bucură -te, Sfinte Prorocule Moise, fiindcă pe muntele taborului, lângă Domnul Isus Hristos, în lumea Slavei Cerești, de vederea sa te-ai bucurat. Bucură-te, Sfinte Prorocule Moise, fiindcă la scaunul de al Domnului Isus Hristos, ca un martor credincios, ai stat.